Жовніри і гусари попхали повітря перед собою до табору А від табору рушили козаки Повітря між ними бриніло і сплющувалось І коли воно стало тонким, як лезошаблі Жовніри та гусари ударилися з козаками і обнялися А коли під гарматним небом вони розімкнули обійми То кілька передніх тисяч і тих і тих повалилися на землю мертвими Уночі козаки знялися з мертвими і пораненими, з жінками та дітьми через васильків вони рушили на трипілля. Жолкевський лишився у Білій церкві, бо гнатися за ними вже не стачило сил. Його військо оговтувалося тиждень. Поритим ядрами полем брали сходилися постарілі за один день у полченці та драгуни. Мили у Русі закривавлені сідла, жовніри, а пошарпані козаками гусари багато пили та скроготіли зубами. На рибальських човнах козаки переправлялися через Дніпро. Сині увечері, чорне уночі, розлитий Дніпро возив на собі з правого берега на лівий не так козаків, як жінок і дітей, що тікали від польського війська вже із довколишніх сіл. З курями й качками в кошиках та корзинах, возлами одежі і клумаками борошна, навіть із собаками, їх натікало вже стільки, що Дніпро став схожий на ярмарок. Лише невеселий Супився Лобода Хмурився Наливайко Козацькі сотні, що на Трипільських кручах Заслонювали від Жолкевського переправу Поміж собою не говорили Після Білої церкви Реєстрові козаки з Наливайківцями Перестали балакати Щось перебігло між ними Іще тоді, коли вони лише з'єдналися Ще перед боєм Коли одні волали за Лободу А другі за Наливайка Та може... І те важило, що реєстрові були добре зодягнені і нагодовані на оплаті, сукні і хлібі польського короля. А на ливаківці хто? Голота. Безпритульна сірома з вилами та ціпами на підніжнім кормі. Так, насурмонені одні та другі, тримаючи біля човніву поводі коней, вони переправилися через хвилі і, ступивши на лівий берег, потягнулися Незовищами на Переяслав У Переяславі реєстрові Знову прокричали гетьманом Лободу А на Ливайківці Наливайка Вибрали Лободу Ставши гетьманом після Шаули Тому під білою церквою Ядром відірвало руку Лобода взявся схиляти Наливайка До переговорів із Жолкевським Це нічого не дасть Жолкевський на це не піде Спалахнув Наливайко Відірватись від нього Ось що нам треба. Підемо на лубни, засулу в дикі степи. Там він нас не дістане. Після цих наливайкових слів реєстрові оточили поглядом лободу. Лобода розмірковував. Чорноока велика його голова, що заграбно сиділа на високих розлогих плечах, повернулася до возів, де тулилися з дітьми з жінки. Але панове, без них, Діти і жінки нехай лишаються в переясливі. Тут їм буде і зручніше, і легше, ніж із нами у незатишному степу. Та й ми у своїх діях будемо проворніші та спритніші. Повірте мені, це я кажу з досвіду від серця. Не лишимося, пропадемо. Поляки виловлять нас, а дітей заберуть у єзуїти. Взялися криком в один голос жінки. Без вас нам куди і до кого? Лобода, що найбільше в житті боявся жіночого крику, затулив вуха руками, і, аби жінки відчепилися, жалкуючи, що й сам зачепив їх, закивав на знак згоди своєю великою чорноокою головою. Напоївши востанє коней з Дніпра, калюжним шляхом через порятин, козаки потягнулися на лубни, на сулу, на засулля, а військо Жолківського з'явилося у трипіллі. Саме в цей час уверх по Дніпрі, шукаючи наливайка, йдучи на поміч йому, піднімалися чайками запорожці, полки Кремського та Підвисоцького. І саме в цей час із верхів'я Дніпра до прощальний зимовий заломистий вітер. Він гостро допався до чайок, позадирав їм з торчма носи, і через те, гребуючи веслами та по борунах, то по грозовому небі, Запінені чайки тупцювали на місці. «Гармати!» – критнув Жолкевський. Гармаші та їхні підручні випрягли кони з гармат, гірвучи одежу об терновиння, захапалися за колеса. Звірячими протоптами вони викотили гармати на ковилеві краї сизих трипільських круч. Перехилившись горлами вниз, гармати почали довбати Дніпро. Козацькі чайки заполошились Знизу їх били хвилі, а зверху ядра Покалічивши кілька десятків і сотні Жолкевський знов завернув чайки туди, звідки вони прийшли Додому через пороги на січ І перейшов Дніпро І ринувся до Лубен Не дати козацтву щезнути у степу Обігти їх спереду, наздогнати іззаду Зупинити, оточити й розбити і він знов розпочав гонитву. Хоча Януш Остройський і Радзивіл до нього ще не прийшли до його головного війська та загоню з Баражського та Струса, Ружинського, Гінського, Хоткевича, Станіславського, Лепшеня, Буйвіди, Курцевича вже додалися драгуни Потоцького та команди двох його рідних братів, а також команди братів Пшеремських. Загін черкаського старости Олександра Вишневецького Загони Фреда, Собеського, Бекаша, Черниковського, Плесневецького, Заславського, Даниловича, Улясницького, Гербурта, Щасний Гербурта, Ковачовського, Горностая, Гурського, Тарнавського, Білецького і Сладковського Одне слово, тепер Станіслав Жолкевський був на добрячим коні Від Козловського він довідався Нижче за 20 верст Від лубен Біля Горошина через Сулу є Мілководдя, давній татарський напрямок блід в Україну Не роздумуючи, Жолкевський послав туди Струса, Ружинського та Вишневецького Аби вони, скориставшись тим бродом, забігли козацтво спереду та замкнули собою степ Жовнірам пана Білецького та Гайдукам Хоткевича він наказав прив'язатися до відступаючого козацького табору і надавати повстанцям спокою ні вранці, ні вдень, ні ввечері, ні вночі. А сам тим часом із головними полками та загонами посупів до Лубен.